Як видужує Левантина, тоді вже з нею будете говорити. А тепер або сідайте, та гомоніть по людському, або йдіть собі з Богом. Або дай би вас усіх лиха година забрала, крикнула строчиха і прожогом кинулась з хати, грипнувши дверима так, що й шпаруни посипались. Уже ж і лаяла вона Левантину кожного, з ким стрівалася цими днями. Баби похитували головами і казали, «Боже мій, який світ настав! Таке молоде, таке непоштиве! Як ми були молоді!» І вони починали хвалитись, які-то вони гарні та звичайні були за молоду, як тоді все було добре, а не так, як тепер, що парубоки з дівчиною тільки моргнули одне на одного, вже й дитину нарядили. Судили Левантину, Глузували з неї, а таких, що жаліли, було мало. Жалів парубок один. Цей один був зінько. Несміливий ви з дівчатами, так він і не зважився тоді зайняти Левантину, а там заняв її роман. Ночуючи, часом із ним удвох, він помітив, що той кудись уночі ходить, а одного разу побачив його з Левантиною. І зрозумів, що до неї саме протоптав Роман стежку. І йому зробилося жалко і сумно. А далі почали про Левантину та про Романа говорити всячину, надто як той пішов в села. Зінько почував, що цьому може бути і правда. І знову йому стало сумно і жалко дівчини. Стрівши її одного разу саму, Хотів поговорити з нею, та вона засоромилась. Щось на швидку відказала і втекла. З того часу обминала його, а тепер він дочувся, що сталося. І сам не знав через черезвіщо, а обняв його такий жаль, мов за сестрою рідною. Пропала дівчина, загризуть її, заклюють. І як же не гріх Романові, що занапастив її. Занапастив і кинув, бо це вже видко, що він до неї не вернеться. За що загине молоде, нічим не винне життя дівоче? Йому б красуватись та пишатись, як квітці під теплим сонечком, а отже мусить гинути. І дедалі зінькові все жалкіше та жалкіше Левантини було, і немов все кращою та дорожчою вона йому ставала. Він і сам не знав. Чого це йому так, що він не спить ночами і все думає про Левантину? Думаю, як би лихові запобігти, як би їй допомогти. Але як би ж, коли б він знав? Піти в город, знайти Романа, розказати йому про все, посоромити, щоб він вернувся та взяв її? Такий Роман, що послухається. Нічого з того не буде. Та кажуть же що його і немає в цьому городі, що вже подався кудись. А без його хто тепер її візьме? Ще добре, коли знайдеться, якийсь старий удівець скупує дітей, то хоч за їм поневірятиметься, а то й того не буде. Бо хто ж таких бере? Але ж хіба то по правді, хіба вона така негарна дівчина, хіба цього не може бути з кожною? А вона ще й сирота, Нікому було її доглянути, напутити, остерегти. Може, вона багато ліпша, ніж які дівчата, що чесними заміж пішли. Тільки щоб поняла віри такому. Так чому б не знайшовся такий чоловік, що взяв би її? Тому що не всі так думають, як він. Ну, а він думає так, як треба, то чому б він не міг її взяти? Він почав думати про це, і чого не могло зробити молоде поробоцьке почування, та робив тепер глибокий людяний жаль. Але ж вона любить Романа. Чи любить же? Тепер, як уже б побачила, який він є, Зінько міг би бути щасливий з нею. Та їй було б добре. А сміятимуться з його? О, От так. А хіба не сміються з того, що він горілки не п'є? І дедалі він думав, що вже більше й більше йому здавалось, що так і треба зробити.